Розділ тринадцятий О чверть на дев'яту наступного ранку Марі зайшла до палати Джонні і сказала «Приїхали ваші мама і тато. Ви хочете з ними побачитись?» «Так, звичайно, хочу». Цього ранку він почував себе набагато краще, не таким хволим і запамороченим. Але думка про зустріч з батьками трохи лякала його. За вимірами свідомих спогадів, він бачився з ними востаннє місяців п'ять тому. Батько тоді закладав фундамент будинку, який стоїть уже, певне, років три, а то й більше, а мати годувала його домашніми тушкованими бобами та яблучним пирогом і все бідкалося, як він схуд. Марі вже повернулася до дверей, та він мляво схопив її за руку. «А як вони на вигляд? Я маю на увазі, вигляд у них чудовий». «Еге, ага, добре. Вам можна побути з ними всього півгодини». І ще трохи ввечері, якщо не дуже стомитись після обстежень у неврології. Це розпорядження доктора Брауна? І доктора Вейзека? Гаразд. Поки що. Навряд чи я ще довго дозволятиму їм тицяти і штрикати мене. Марі, видимо, вагалася. Щось іще? Спитав Джонні. Та ні, не тепер. Вам, мабуть, не терпиться побачити батьків. Зараз я прийшлю їх сюди. Він знервовано чекав. Друге ліжко було вже порожнє. Хворого на рак забрали з палати, поки Джонні спав після валіуму. Двері відчинились. Увійшли мати і батько. Джонні відчув водночас і біль, і полегкість. Біль, тому що вони таки постаріли. А отже все було правда. Полегкість, тому що переміни в них були не такі вже й разючі. А коли вони не дуже змінилися, то певне це ж саме можна сказати і про нього. Але щось у ньому таки змінилося. Змінилося докорінно, і ця переміна могла стати фатальною. Ледве він устиг про це подумати, як його обвинули материні руки. В Ніздрі вдарив запах її фіалкових сухих парфумів, і вона зашепотіла. «Дяка Господові, Джонні, дяка Господові, дяка Господові, ти прокинувся». Він теж обняв її, як міг міцніше, хоч руки його ще не мали достатньої сили. І тут таки безпорадно впали. І раптом за кілька секунд дізнався про все, що з нею діється, що вона думає і що її чекає. Потім усе те зникло, поринуло в сутінь, як і о той темний перехід, що ввижався йому в сні. Та коли Віра розімкнула обійми, щоб подивитися на нього, палка радість у її очах нараз змінилася глибоким занепокоєнням, з уст Джонні немов самі собою злетіли слова. «Ти вживай ті ліки, мамо! Так треба!» Очі її розширились, вона облизнула губи, а поруч неї стояв герб, і в очах його блищали сльози. Він схуд, далеко не такою мірою, як поправилася Віра, та все ж помітно. Чуприна його порічала, проте обличчя лишилося таким самим – простим, щирим і любим. Він дістав із задньої кишені велику картату хустку і витер очі. Потім простяг руку. «Здоров синку», – мовив він. «Добре, що ти знов з нами». Джонні чимдуш потиснув простягнену руку. Його бліді кволі пальці потонули в грубій батьківській долоні. Він переводив погляд з батька на матір. Подивився на Віру в бахматому чорнувато-синьому брючному костюмі. Потім знов на герба в страхітливому картатому піджаку, що робив його схожим на якогось торговця пилососами з Канзасу. І залився слізьми. «Пробачте», – сказав він, – «пробачте це просто!» «Плач, плач», – промовила Віра, сідаючи на край його ліжка. Обличчя її стало спокійне і ясне. Тепер на ньому переважала печать материнства, а не душевної хвороби. «Поплач, іноді це корисно». І Джонні плакав. Герб повідомив Джонні, що померла тітонька Жермен. Віра розказала, що нарешті знайшлися кошти на громадський зал у Паунелі і місяць тому тільки-но відтанула земля, розпочали будівництво. Герб додав, що пропонував міським властям свої послуги, але, мабуть, чесна робота їм не по кишені. «Ой, мовчи вже ти, горе!» – мовила Віра. Вони трохи помовчали, тоді Віра заговорила знову. «Ти маєш розуміти, Джонні, що твоє одужання – це чудо Господнє!» Лікарі вже були, втратили надію. У Матвія в главі дев'ятій сказано «Віро!» – застережливо мовив герб. «Ну, звісно, це чудо, мамо. Я знаю. Ти… ти знаєш?» «А вже ж! І хочу поговорити з тобою про це. Почути, як ти все пояснюєш. Ось тільки стану знов на ноги». Віра втупилася в нього, аж рота розкривши. Джонні поглянув повз неї на батька, і на якусь мить їхні очі зустрілись. У погляді батька він побачив велику полегкість. Герб порозуміло кивнув йому головою. «Це навернення!» – голосно вигукнула Віра. «Мій хлопчик навернувся до святої Віри. О, хвала Господові!» «Віро, тихше!» – сказав Герб. «Ти в лікарні. Хвали Господа не так голосно. Думаю, нема таких людей, мамо, які б не назвали це чудом» і ми з тобою ще наговоримося про це, коли я вийду звідси. Ти повернешся додому, сказала Віра, в рідну домівку, де ти виріс. Я тебе швидко виходжу, і ми молитимемо Бога, щоб у нашій сім'ї настала злагода. Джунні всміхнувся до неї, але вже із зусиллям. Ну, звісно. мамо, може ти сходила б до сестери, попросила в Марії склянку якогось соку? Чи, може, імбирового напою? Мабуть, я відвик говорити, і в горлі в мене... Так, так, я піду. Віра поцілувала його в щоку і підвелася. Ой, який же ти худий. Та дарма приїдеш додому, я тебе відгодую. І пішла з кімнати, кинувши по дорозі переможний погляд на герба. Вони почули, як у коридорі застукотіли, віддаляючись підбори її черевиків. І давно вона стала така? тихо спитав Джонні. Герб похитав головою. Майже одразу після нещастя з тобою. Та почалося все задовго до того, ти ж знаєш. Маєш пам'ятати. То вона? Не знаю. На півдні є люди, що приручають змій. Оті, як на мене, божевільні. Вона до такого ще не дійшла. А як ти почуваєш себе, Джонні, по щирості? Сам не знаю, відказав Джонні. Тато, а де Сейра? Герб нахилився і затис долоні між колін. Не хочеться про це казати, Джоне, але... Вона вийшла заміж? «Заміж?» Герб не відповів. Не дивлячись на Джонні, він кивнув головою. «О, Боже!» – глухо мовив Джонні. «Я цього і боявся. Ось уже три роки вона місіс Уолтер Хезліт. Він адвокат. У них малий хлопчик. Джоне, ніхто ж не вірив по-справжньому, що ти оживеш. Крім твоєї матері, звісно. Ніхто з нас не мав підстав сподіватися. Голос його захрип і винувато тремтів. Лікарі казали, е, «Та що там згадувати? Навіть я зневірився. Мені страшенно прикро зізнаватися, але це правда. Я тільки прошу тебе, щоб ти мене зрозумів. Ісейру». Джонні намагався сказати, що він усе розуміє, але з горла в нього вихопився тільки кволий хрипкий стогін. Він нараз відчув себе немічним і старим, і душу йому затопив біль утрати. Змарнований час зненацька наліг на нього, штабелем цегли. І то був не просто витвір уяви, а цілком відчутний тягар. «Джонні, не бери до серця. Є в житті чимало іншого. Доброго. Мені треба до цього звикнути», видушив із себе Джонні. «А то ж, я розумію. Ти її бачив? Ми час від часу листуємося. А познайомились після того нещастя. Славна дівчина, справді славна. Вона і тепер учителює в Клівзі». Але, як я зрозумів, з червня думає покинути роботу. Вона живе щасливо, Джоне». «Це добре», – глухо мовив Джонні. «Я радий, що хоч хтось щасливий». «Синку, сподіваюся, у вас нема від мене таєбниць», – весело сказала Віра, повернувшись до палати. В руці у неї була запітніла карафа. «Джонні, вони кажуть, фруктовий сік тобі ще не можна, то я принесла імбірового напою». «Чудово, мамо». Вона подивилася на Герба, на Джонні, потім знов на Герба. «То у вас тут якісь таємниці? Чому такі похмурі обличчя?» «Просто я казав Джонові, що коли він хоче швидше вийти звідси, то треба докласти чималих зусиль», – відповів Герб. «Стільки всяких процедур». «А чого ти раптом надумав про це говорити?» Вона налила в склянку напою з карафи. «Тепер усе буде гаразд. Ось побачиш» і, встромивши в питво пластикову соломинку, подала його Джонні. «Випий усе», – сказала всміхаючись. «Воно піде тобі на користь». Джонні випив усе до дна. Питво мало гіркий присмак. «Заплющте очі», – сказав доктор Вейзак. То був невеличкий назріст товстун з неймовірно буйною чуприною та пишними баками. Джонні не міг отямитися здива, бачачи стільки волосся на одній голові. Якби років п'ять тому чоловік з такою зачіскою з'явився в першому ліпшому барі на сході Мену, йому не дали би проходу цікаві, а якби ще він був у вейзакових літах, то його могли би і припровадити до поліції. Така кучма, це ж треба! Джонні заплющив очі. Голову йому обліпили електричними датчиками. Провідки від контактів тяглися до електроенцефалографа встановленого на прикріплених до стіни консолях. Доктор Браун і медсестра стояли біля апарата, з якого повільно виповзала широка паперова стрічка енцефалограми. Джонні волів би, щоб сьогодні чергувала Марі Мішо. Йому було трохи боязно. Доктор Вейзак торкнувся його по вік, і Джонні сіпнувся. «Ну-ну, спокійно, Джонні, це вже два останні отут і отут». «Усе гаразд, докторе», – сказала сестра. Щось басовито забриніло. Добре, Джонні, вам зручно? Таке відчуття, наче мідяки на повіках. Справді? Дарма, зараз минеться. А тепер я поясню вам суть цього дослідження. Я проситиму вас уявити собі різні предмети. На кожен вам дається 10 секунд, а всіх предметів буде 20. Ви зрозуміли? Так. Дуже добре. Починаємо. Доктори Браун, як у вас? Усе на поготові. «Чудово! Джонні, будь ласка, уявіть собі стіл, а на столі апельсин!» Джонні викликав в уяві ці предмети. Перед його внутрішнім зором постав складений столик з металевими ніжками. На ньому трохи збоку від середини лежав великий апельсин з фірмовою наліпкою «Санкіст» на пухирчастій шкірці. «Добре», – мовив Вейзек. «А що, в отому ящику видно мій апельсин?» «Та ні, а власне так». Тільки символічно. Апарат фіксує струми вашого мозку. Ми шукаємо заблоковані ділянки, Джонні. Частини, що зазнали ушкоджень. Можливі ознаки невиявленого внутрішньочерепного тиску. Тепер я прошу вас більше не задавати питань. Гаразд. А зараз уявіть собі телевізор. Він увімкнений, але передачі немає. Джонні побачив телевізор, що був у його квартирі. В його колишній квартирі. Екран мерехтів сріблястим, наче памороз світлом. Кінчики розсувної кімнатної антенни, схожої на заячі вуха, були обгорнуті фольгою для кращого прийому. Добре. Дослідження тривало. На одинадцятий раз Вейзак загадав. А тепер, будь ласка, спробуйте уявити пікніковий стіл з лівого боку зеленого лужка. Джонні напружив уяву і побачив. Шезлонг. Обличчя його спохмурніло. «Щось негаразд?» – запитав Вейзак. «Та ні, ні», – відказав Джонні. Він зосередився. «Пікніки, сосиски, жаровня... Ну, пригадуй, чорт тебе бере. Пригадуй далі! Невже так важко побачити подумки пікніковий стіл? Ти ж їх бачив сотні у своєму житті. Тож пригадай, який він? пластмасові ложки та виделки, паперові тарілки, батько в білому куховарському ковпаку з довгою виделкою в руці». На фартусі в нього навскоси нерівними літерами написано «Дайте кухареві випити!» Він смажить шніцелі, а потім усі сядуть до... Ага, ось вона. Джоні всміхнувся, але його усмішка одразу згасла. Тепер перед очима в нього виник гамак. От чортівня! Не виходить пікніковий стіл? Ну, просто якась несосвітана дурниця. Здається, я не можу виразно його пригадати. «Цебто я знаю, що воно таке, а от побачити наочно не можу, хіба не дурниця?» «Не переймайтеся, спробуйте ось таке, глобус, що стоїть на капоті пікапа». Це було за іграшку. На дев'ятнадцятий раз весловий човен біля стовпа з дорожнім показчиком. «І хто тільки вигадує отаке казна що?» – подумав Джонні. Знову не вийшло. Усе було марно. Натомість він побачив великий пляжний м'яч що лежав біля кам'яного надгробка. Тоді напружив уяву і побачив шляхопровід над автострадою. Вейзак заспокоїв його, і за кілька секунд з голови і повік Джонні зняли всі контакти. «Чому я не зміг уявити собі ті предмети?» – спитав він, переводячи погляд з Вейзака на Брауна. «В чому річ?» «Важко сказати напевне», – відповів Браун. «Може, це локальна амнезія?» А може в катастрофі вам пошкодило невеличку ділянку мозку, власне, якусь мікроскопічну частку? Ми справді не знаємо, в чому річ, але цілком очевидно, що якісь образи випали з вашої пам'яті. На два таких ми натрапили. Мабуть, випливуть ще якісь. Вейзак уривчасто запитав. Ви мали в дитинстві травму голови, правда ж? Джонні розгублено поглянув на нього. У вас є давній шрам, сказав Вейзак. Існує теорія, Джонні? Що спирається на численні статистичні дослідження, які ще далеко не завершені, докинув Браун сухим, мало неофіційним тоном. Так, справді, але ця теорія припускає, що з тривалої коми звичайно виходять ті люди, які зазнали колись ушкодження мозку. Після першої травми мозок ніби адаптується і легше зносить наслідки другої. Це не доведено, сказав Браун. Він був, видимо, невдоволений, що вейзак порушив цю тему. «У вас лишився шрам», – правив своє вейзак. «Чи не могли б ви пригадати, Джонні, що з вами сталося? Думаю, ви мали тоді знепритомніти. Може, впали зі сходів? Чи з велосипеда? Судячи із шраму, це було в дитинстві». Джонні напружив пам'ять, тоді похитав головою. «А ви не питали в батька і матері?» «Ні він, ні вона не змогли пригадати нічого такого». «А вам не спадає на пам'ять?» мить щось наче зринуло. Дим чорний, масний, з духом паленої гуми і холод. Потім той спомин зник. Джонні похитав головою. Вейзак зітхнув, знизав плечима. «Мабуть, ви стомилися». «Так, трохи стомився». Браун сів на край стола, на якому лежав Джонні. «Зараз чверть на одинадцяту. Сьогодні зранку ви добре попрацювали. Коли хочете, доктор Вейзак і я...» «Відповімо на деякі ваші запитання, а потім вас одвезуть до палати, і ви поспите. Згода?» «Згода», – сказав Джонні. «Оті знімки мозку, що ви робили?» «Каоте», – кивнув головою Вейзак. «Комп'ютеризована осьова томографія». Він узяв коробочку жувальної гумки «Чіклец» і витрусив з неї просто в рот три плиточки. «Каоте» – це не що інше, як серія послідовних рентгенівських знімків мозку. Комп'ютер обробляє ці знімки і... «Що ж він вам сказав? Скільки мені ще лишилося?» «Що це за дурниці? Скільки лишилося?» – розсердився Браун. «Наче з якогось старомодного фільму. Я чув, що люди, вийшовши з тривалої коми, недовго живуть. Вони знову згасають, як ото лампочка, що яскраво спалахує перш ніж перегоріти». Вейзак голосно засміявся. Сміх його лунав щиро. Невтримно, і було аж дивно, що він не подавився своєю жуйкою. «Ох, яка мелодрама!» Він поклав руку на груди Джонні. «Ви гадаєте, ми з Джимом новачки в своєму ділі, аж ніяк. Ми неврологи, лікарі, яких ви, американці, дуже високо цінуєте. А це означає, що ми не вігласи, не в усьому, а тільки в тому, що пов'язане з функціями людського мозку. Отож, можу вам сказати». Справді, такі випадки траплялися, але з вами цього не буде. Думаю, ми маємо підстави так казати, правда ж, Джиме? Маємо, підтвердив Браун. Ми не виявили у вас майже ніяких серйозних відхилень, Джонні. У Техасі живе чоловік, який пролежав у комі 9 років. Тепер він ось уже 6 років відає позиками в банку. А перед тим 2 роки працював касиром. Одна жінка з Аризони була непритомна цілих 12 років. Щось там сталося з наркозом, коли вона родила. Тепер вона пересувається в інвалідній колясці, але жива і при здоровому розумі. Вона вийшла з коми в 69-му році, і їй показали дитину, яку вона народила 12 років тому. Дитинча було вже в сьомому класі і чудово вчилося. «Мені теж світить інвалідна коляска?» – спитав Джонні. «Я не можу випростати ноги. З руками трохи краще. А от ноги...» Він замовк і похитав головою. «Скорочуються зв'язки», – сказав Вейзак. «Так чи ні? Ось чому коматозні хворі немов би скулюються і прибирають положення, яке ми називаємо утробним. Але тепер ми знаємо про фізичні наслідки коми куди більше, ніж раніше, і можемо успішніше протистояти їм. Навіть коли ви лежали непритомний, з вами регулярно працював фізіотерапевт». До того ж, хворі по-різному реагують на коматозний стан. У вас, Джонні, фізичне погіршення відбувалося досить повільно. Як ви самі кажете, ваші руки лишилися напрочуд чутливими і життєздатними. І все ж таки погіршення є. Лікування буде тривале, і... Чи треба приховувати від вас правду? Думаю, ні. Воно буде тривале і болісне. Ви не раз заплачете. Може і зненавидити свого лікаря, може вам здасться кращим лишитися назавжди прикутим до ліжка. Вас чекають операції. Одна, якщо вам дуже і дуже пощастить, але може й усі чотири, бо треба видовжити зв'язки. Такі операції – ще новина. Вони можуть дати цілком позитивні наслідки, можуть дати часткові, а можуть і не дати ніяких. І все-таки, як буде на те воля Божа, гадаю, до вас повернеться здатність ходити. «Кататися на лижах і стрибати через бар'єри ви навряд чи зможете, а от бігати і, звісно, плавати будете напевне». «Дякую», – сказав Джонні. Він раптом відчув приплив щирої приязні до цього чоловіка з незвичною вимовою і чудною кучмою на голові. Йому захотілося і собі зробити Вейзикові щось приємне, і це почуття викликало настійне бажання майже потребу доторкнутися до нього». Джонні зненацька простяг руку і узяв долоню Вейзака в свої. Лікарева долоня була велика, зморшкувата і тепла. «Що?» – лагідно спитав Вейзак. «А це до чого?» І вмить усе перемінилося. Якимось незбагненним чином. Тільки Вейзак нараз ніби весь розкрився перед Джонні. Так, наче опинився зовсім близько, і на нього впало ясне живе світло. Кожна цяточка, родимка і рисочка на його обличчі стала рельєфною. І кожна розповідала свою історію. Джонні почав розуміти. «Дайте мені ваш гаман», – мовив він. «Мій гаман?» Вейзак і Браун розгублено перезирнулись. «Там лежить фотографія вашої матері. Мені треба глянути на неї», – сказав Джонні. «Будь ласка». «Як ви про це дізналися?» «Будь ласка». Вейзак подивився йому в обличчя, а тоді повільно засунув руку під халат і видобув старий гаман, розбухлий і безформний. «Звідки ви знаєте, що я ношу при собі материне фото? Її давно немає на світі, вона померла, коли нацисти окупували Варшаву». Джонні вихопив у нього з руки гамана. Вейзак і Браун приголомшено дивились на нього. А Джонні розкрив гаман і, не спиняючись на прозорих кишеньках для фотографій, заглибився всередину. Його пальці квапливо перебирали старі візитні картки, оплачені рахунки, погашений банковий чек, давні запрошення на якісь політичні збори. Нарешті він витяг невеличку аматорську фотографію, запресовану в пластик. На знімку була молода жінка з простим обличчям, з забраними під хустку косами і осяйною юною усмішкою. Вона тримала за руку малого хлопчика. Поруч стояв чоловік у польській військовій формі. Джонні затис фотографію між долонями і заплющив очі. Якусь хвилю було темно, але потім із темряви вихопився фургон. Ні, не фургон, а катафалк, запряжений кіньми катафалк. Ліхтарі були обгорнуті чорним крепом. Ну певно, що катафалк. Вони ж бо гинули сотнями, та ні, тисячами, безсилі перед бронею, вермахтом. Кавалерія дев'ятнадцятого століття проти танків і кулеметів. Вибухи, крик, конаючи солдати, кінь з вивернутими тельбухами і дико викоченими більками очей. А за ним перекинута гармата. І все ж таки вони посуваються, посувається і вейзак, стоячи в стременах, і його шабля високо занесена під заливним дощем осені 1939 року. За ним тягнуться його солдати, грузнучі в болоті, гармата ворожого танка ловить його, засікає. Бере в приціл, стріляє, і раптом нижня половина його тіла зникає. Шабля вилітає з руки, а дорога веде на Варшаву. І нацистський вовк розгулює по Європі. «Слухайте, треба це припинити», – сказав Браун. Голос його був далекий і стривожений. «Ви надто збуджуєтеся, Джонні!» Голоси долинали ген здалеко, через довгий коридор часу. «Він увігнав себе в якийсь транс», – мовив Вейзак. «Як тут жарко! Він геть спітнів, геть спітнів, бо...» «Місто у вогні!» «Тисячі людей тікають з нього. Брукованою вулицею, ревучи і вихляючи з боку в бік, їде ваговоз. У кузові повно німецьких солдатів у схожих на вугільні відерця касках. Вони махають руками. І та молода жінка вже не всміхається. Вона тікає разом з усіма. Треба тікати. Дитину відіслано в безпечне місце». І ось ваговоз вилітає на тротуар, збиває її крилом і кидає із зламаним стегном у вітрину годинникової крамниці. І всі годинники починають бити, бо настав час вибивати годину. «Шоста година», – хрипко промовив Джонні. Очі його закотилися, так що стало видно опуклі білки. «Друге вересня 1939 року. І скрізь кують зозулі. «О, Боже! Що це з ним?» – прошепотів вейзак. Сестра відступила, бліда з переляку, і вперлася в консоль енцефалографа. Усі вони перелякані, бо в кімнаті чатує смерть. Вона завжди тут, у цій... лікарні. Дух ефіру. Всі кричать у цьому володінні смерті. Польщі немає. Польща впала під блискавичним ударом вермахту. Зламане стегно. Чоловік на сусідньому ліжку просить води. «Просить, просить, просить!» «Вона згадує, хлопчика врятовано!» «Якого хлопчика?» «Вона не знає, якого хлопчика?» «Як його звати?» «Вона не пам'ятає, тільки оце!» «Хлопчика врятовано!» – прохрипів Джонні. «Так, так!» «Треба це припинити!» – знову сказав Браун. «Що ви пропонуєте?» – уривистим голосом запитав Вейзек. «Це зайшло надто далеко, і ми...» Голоси затихають. Їх поглинають хмари, усе поглинають хмари. Європа у хмарах війни. Усе в хмарах, крім вершин, гірських вершин. Швейцарії. Вона у Швейцарії, і тепер її прізвище Боренс. Її звуть Йоганна Боренс. І чоловік її чи то інженер, чи то архітектор. Одне слово, він будує мости, він будує їх у Швейцарії. А там козяче молоко, козячий сир. З'являється дитина, ой, які пологи, страшенно тяжкі пологи, і їй потрібні наркотики, морфій. Ці йогані боренс. Все через стегно. Зламане стегно. Воно зрослося, загоїлось, але тепер прокинулося і криком кричить під тиском тазових кісток, які розсуваються, щоб пропустити дитину. Одна дитина, друга і третя, і четверта. Вони з'являються не всі одразу. «Ні, це врожай багатьох років, і вони...» «Діточки мої!» – наспівно вимовив Джонні, вже зовсім не своїм, а наче жіночим голосом. Потім з уст його полинули незрозумілі слова якоїсь пісні. «Що воно в Бога?» – почав Був Браун. «Польська, це ж польська!» – вигукнув Вейзак. Очі його розширились, обличчя зблідло. Він співає по-польському, колискову. «О, Господи, що ж це з ним діється?» Вейзак нахилився, так, наче хотів разом із Джонні здолати відстань років, перескочити через них, так, наче побачив міст. А тож, міст – це вже у Туреччині. Потім ще міст серед спеки Південно-Східної Азії. Чи не в Лаосі? Важко сказати. Втратили там якогось чоловіка, якогось Ганса. Потім місто у Іргінії, міст через річку Капаханок і ще один у Каліфорнії. Тепер ми просимо громадянство і ходимо на курси англійської мови у невеличкій задушній кімнаті за поштовою конторкою, де завжди пахне клеєм. Минає 1963 рік. Уже листопад. І коли до нас доходить звістка, що вдалося вбито Кеннеді, ми плачемо. А коли малий хлопчик салютує біля батькової труни, вона думає – хлопчика врятовано. І їй спадає на пам'ять якась пожежа. Якась величезна пожежа і горе. Якого хлопчика? Вона силкується пригадати того хлопчика. І в неї починає боліти голова. А чоловік помирає. Гельмут Боренс помирає. І вона з дітьми живе в Кармелі, штат Каліфорнія. В будинку на-на-на. Не бачу таблички з назвою вулиці. Вона у мертвій зоні. Так само, як весловий човен і пікніковий стіл на лужку. У мертвій зоні, як і Варшава. «Діти виростають і одне по одному покидають матір. Вона ходить на їхній випускні церемонії до школи. А стегно все болить. Один загинув у В'єтнамі, з іншими все гаразд. Ще один будує мости. Її звуть Йоганна Боренс. Самотніми ночами вона часто думає в цокітливій темряві. Хлопчика врятовано». Джонні звів очі на лікарів. У голові було якесь дивне відчуття. ото ясне. Живе світло над Вейзаком уже зникло. Джонні знову був самим собою. Тільки почував себе знесиленим і його трохи нудило. Він михцем поглянув на фотокартку в своїх руках і віддав її Вейзакові. «Джонні!» – озвався до нього Браун. «З вами все гаразд?» «Стомився», – пробурмотів Джонні. «Ви можете розказати нам, що з вами було?» Джонні подивився на Вейзака. «Ваша мати жива», – сказав він. «Ні, Джонні. Вона померла багато років тому, під час війни. Її збив німецький ваговоз, і вона влетіла у вітрину годинникової крамниці», – сказав Джонні. Опритомніла в лікарні, але їй одібрало пам'ять. Посвідки про особу при ній не було і взагалі ніяких документів. Вона прибрала собі ім'я Йоганна і якесь прізвище, я його не вловив. Та коли закінчилася війна, вона виїхала до Швейцарії – і одружилась із швейцарцем, здається, з інженером. Він працював на будівництві мостів, і звали його Гельмут Боренс. Отож, і її прізвище після одруження було і є Йоганна Боренс. Очі медсестри дедалі дужче круглішали. Обличчя доктора Брауна посуворішало. Чи то він вважав, що Джонні всіх їх дурить, чи то просто був невдоволений цим порушенням чіткого плану досліджень. Тільки обличчя Вейзака – залишалося замисленим і незворушним. Вона народила від Гельмута Боренца четверо дітей, провадив Джонні тим самим тихим, виснаженим голосом. Робота кидала його по всьому світу. Якийсь час він жив у Туреччині, і десь у Південно-Східній Азії, у Лаосі чи, може, в Камбоджі. Потім приїхав сюди. Був у Віргінії, в інших частинах країни, де саме я не розібрав, і зрештою осів у Каліфорнії. Вони з Йоганною дістали американське громадянство. Потім Гельмут Боренс помер. Не стало і одного з їхніх дітей. Решта живі і здорові. Та іноді вона згадує про вас. І тоді думає, хлопчика врятовано. Але імені вашого не пам'ятає. А може вважає, що нічого вже не повернути? У Каліфорнії, замислено спитав Вейзак. Семе, втрутився доктор Браун. Ви не повинні цьому потурати. «Де в Каліфорнії, Джоне?» «В Кармелі, на узбережжі. От тільки не можу сказати, на якій вулиці. Не вловив назви, вона в мертвій зоні. Як ото пікніковий стіл і човен. Але в Кармелі, у Каліфорнії, Йоганна Боренс, вона ще не стара». «Та ні, звісно, ще не стара», – промовив Сем Вейзак, тим самим замисленим відчуженим тоном. «Коли німці напали на Польщу, їй було всього двадцять чотири». Доктор Вейзак, я змушений наполягати», – різко сказав Браун. Вейзак, мов би, отямився від глибокої задуми. Тоді озирнувся так, наче оце вперше побачив свого молодшого колегу. «Та певно», – мовив він, – «ви маєте рацію. Досить із Джона цих запитань і відповідей. Хоч як на мене, то він повідав нам куди більше, ніж ми йому». «Усе це дурниці», – відрубав Браун, і Джонні подумав. «Він переляканий, страшенно переляканий». Вейзак усміхнувся до Брауна, потім до сестри. Вона дивилася на Джонні, як на тигра в благенькій клітці. «Нікому про це не розказуйте, сестро. Ні старшій медсестрі, ні матері, ні братові, ні коханцеві, ні священнику зрозуміли?» «Так, докторе», – озвалася сестра. «Але вона однаково розкаже», – подумав Джонні і позирнув на Вейзака. І він це знає.